بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين درست ونات في كنت كي بريت تيمه كاوتوره اللهم شمسوت باب فرول الوضوء ووصفته تيمه سلانات تريغون اوس انا فلات راد فرزه وتابديس ود فورموس ابديس بروفيال فرز اوس فرود نجون عربه në kuptimin gjosor në vje në kuptime ndryshme ose të ragon për kuptime ndryshme të shumëta mirë po në gjitha këtu kuptime këthehen të e, kuptimi i, i preris po me prej një gjep kurse në kuptimin fetaro po teknik të shumica djetarve farzi është sinonim i vagjibit i obligimit Pa është në kuptimin e ti Pra dhe farz ose vajgjib do të thot A ju gjë me të cilin Allahus më antële në ka urdhruar Në form të dëtyrimit, në form të obligimit Pa Allahus më antële në ka urnuar me një vej për me një gjë Duk e në dëtyruar o obliguar që të veprojma të Dhe vendimi për farz e nërë se a i cilje e vepran Shpërblehe të Allahus më antële Ndërsa a i cilje e braktis e mëriton dënimin e Allahus. Kërse të eboa një fja Allahumë shëroft, farzi, o ka dalimës farzit e obligimit. Dhe farz e quen atë veper e cilja është pohuar po obligushmëria saj me argument që pohimi dhe vërtëtimi e këti argumenti ka orë form të prerë. Ose argument i cili do thotë na tregon për obliguesmërinë e asaj gjë në fund të rrë. Qose vajibi është ajo vepër apo ajo gjë që është pohuar apo vërtetuar obliguesmëria e asaj me argument që vërtetimi i ti, tij ose pohimi i tij ka do thot, të thonë në fund të supozuar, të ham të supozuar ose ham të ham të su. Apo do thotë eh dofron thot, argumentimi apo E, a i kuptimi që përvetojnë për ati argumete është Nuk është pra i prerë, si kurse të farzë i mirë po është i supozuar Dhe si shambullë për këtë e kanë siel Lezimin e një diqka prej Koranit në namaz Kanë thonë që me lezu diqka në namaz prej Koranit është farzë Nga se është bërë pra farzë në Koranë edhe Kurani se që dhim pra e, vërtëtimi i Kurani, pra tërasmetimi të Kurani të, kusë, të Kur është karënë fondë prerë. Andaj thonë, Kurani në ka bërë obligim që të lezëm dhe shka pri Kurani të se shka në surën muzëm bilna i të njëzjatë. Pa dishko, në të lezëm dhe shka pri Kurani të në namazër fjallë. Të lezëm dhe shka pri Kurani të në namazë. Allah ka thonë të fakër raume të jesëra minë lë Kurani. Lezëni atë që Ju vje me lehtë prej Kur'anit Dersa sa i përket lezimit e surës fatiha në namaz Pra e, e banifja dhe pasu se ti thonë qërë dhe të më vagjib Po pra, nuk është farz Edhe nuk shuhët farz Gëse thot e, vërtëtimi Apo pohimi i lezimit e surës fatiha, fatiha në namaz Ka arë për mes hadithave që janë ahad Po pra, jo hadithave që janë më të vatir Bëndaj pra, të shumit se e usulionve pra mbi diatorët e usulit, usulifiko dhe të tjerë thonë se hadithat që janë ahad nuk nehapin pra diete, bënse mirë, por nuk hapen vetëm diete të humbjes së rrua. Si do të shohë autori kur po flet këtu abdesit, për fazat e abdesit, apo për qëllim janë shtyllat e abdesit. Dhe është e njohur që dietaret që Do thot sa i përket terminologjis Ata përdorin Do thot e, terme Edhe shprejhet të lojlojshme Disa do thot farzet I që vajnë shtylla Pra erken Disa shtylla t'i që vajnë farze E kështu marad Pra është e një orë këtë Të djetarë që kanë shkruar libra në, Që kanë shkruar kësa, libra në temin e fikut Mirë po Do thot argument që këto farzet Cële të të tisila autore janë shtylla Të abdesit Horsë se këtu farze jënë ato për ciljave përbëhet esenca apo thelbi abdesit. Andaj di ato, thuan që pra e si jelën e regull, që të gjitha ato fjale apo vepra për ciljave formohet apo përbëhet esenca, thelbi një adhorimi, ato logarit në shtylla të ati adhorimi. Dhe abdesi, pra në gjuhën arabe e vudu, që është abdesi, e ka kuptimin, ose është përfituar përfituar për fjalën e smadaa që ka për qëllim pastërtinë dhe bukurinë. Kosa el wudu në kuptimin fetar do thotë të adhorosh Allahun subhanete ala, apo ta kryesh këtë veprim të adhorosh, ta kryesh këtë veprim si adhurim ndaj Allahut subhanete ala, duke i larë të katër gjymtyrat sipas formës të veçantë si formë të caktuar, sipas një forme të veçantë të caktuar nëse dikush thotë thotë thot këtu për konfuzim nuk është i sakt për arsye se këtu po thuhet të losh gjymtyrat ose katër gjymtyrat, katër pjesët e avdeset, kurse koha siç dihet nuk lahen na blas, mirë po vetëm fshihet më për kohën me dorë lagur. Përgjithë do është se kjo ka nat një çara për të ta qlibe. Pa kur një shprehje i përfshin çka pra, ose në fjalë përfshin edhe në fjalë tjetër por shkakse ato do thot e, përzihen ose marrin pjesë bashkë në një kuptim apo domethënje dhe, dhe këtu kemi tagli prandaj që tri gjymtyr lahën për këtë arsye do thot allë gjymtyra tre prandaj koka që fërkohet pra është përfshi në njëjtën emërtim për arsye se shumica e pjesëve të abdesit lahen. Dhe autori po thotë që kjo temë na flet edhe për formën e abdesit. Po forma e abdesit është me çelënd mënyra se si kryhet abdesi, si merët abdesi. Dhe si shkina me pojnë që allanderës të tashme, abdesi i ka e, dy forma, pra formën obligative dhe formën që është preferuar. Pasaj autori bëllë të foru, doho si të të tunë. E, farzët e abdesit, për thamë që përqëllemi në shtyllat e abdesit, jenë gjasht. Argument që shtyllat e abdesit, pra se farzët e ti kofizohen mbërënda këti mori, pra që janë vetëm gjasht, Pra është e, lezimi edhe hullumtimin e tekstën kurana në sunat. Pa djetartë ka më në profundim që janë në gjashtë. Pasaj fillon me numru, thë dohës lullveqhi, pra e farzi par, apo shtylla para abdej, se dërshë pastrimi ftyrës. Pa kur po thëtë pastrimi, apo larja ftyrës, me këta po përrehashtohet fërkimi, apo fëshirja ftyrës. Po ftyrëa pa të jetërë duhet të lahët me ujë. Nëse edikus e ambaro pron ujen edhe e lagme të dorën e tij, pastaj e fërkon po fytyrën e tij, kjo nuk llogaritet larje. Po larja llogaritet atëher kur uji rrjedh nëpër gjymtyrën e, e në cilen e lan, nëpër gjymtyrën e ndesë e cilen e lan. Kjo është larje. Ndërsa nëse vetëm e fërkon me dorë, ashtu si shoferkon kokën për shkakun, kjo nuk llogaritet larje. Dhe autor kuptodat anë vaj Pra me la fëtyrën, vajgjë në gjuherë a robe, qëhet ajo pjesë me cilën të e për balësh, balafajqohësh me tjerë. Me cilën të e kofitë e fëtyrës. Kofitë e fëtyrës ojë përket në lartësisë. Pra pjesës vertikale, fëtyra filan prej lakohet së balë. Pra prej ku balë i lakohet edhe filan të lakohet në po si që dijmë pra, në, në të poshtë shkon duke po lakohet duke shkuar të poshtë edhe kjo që vëtë këto fillon edhe dëhën dhejëri në fund të mjekros pa po, sajë përket lertësis apo dhejët anës vertikale ftyra fillon prej aty ku lakohet bali dhejëri në fund të mjekros dërsa sajë so, përket gjërësis apo në, në horizontales atëher dhe thonë të është prej veshit në vesh. Dhe kur këto, pa ftyra, kur për definohin këtë form, që po thonë pej lakores, pa pej ko filan të lakohet bali, kja është në gjeshë me fjallën dhe desa djetarët që ka thonë ftyra filan pej aty ku dalin flaket e kokës. Pej aty ku dalin flaket e kokës, pa flaket e zakënshme të kokës. Gjasë së së cilën pra ë flokët e kokës zakonisht dalin prej aty ku fillon të lakohet balli njeriu. Dhe kjo është ajo pjesë me cilën do të thotë njeriu e ballafaqohet me ne. Kjo është ajo pjesë me cilën njeriu ballafaqohet ose dal përballë njerëzve në këtë pjesë të fytyrës. Dorasa ajo pjesa do të thotë që është ë, është përtej lakores, po përtej ku lakohet bali njeri ju pra nuk, nuk balafaqohet me njerës me atë pies ose nuk delë për bal njerëzën me atë pies ose ajo pies nuk shihet e kështu më rad kur delë pra për bal njerëzë ajo pies nuk shihet dhe argument për flarën e ftyrës, i si qëtim është a jeti surën ma i dhe a jeti gjart ku Allah së pëhatë në në urnan me marabdes sa tja jo helledine e menu Edhe aq komtoni për lutjet, faqësoni fytyrat tuaja. Veçse që kini besuar, kur dëshironi të falni namazën, atëherë lani fytyrat e juaja. Dhe sa çaj përkat, çimeve të mira rrecëlshon më shumë sesa kjo pjesa e, ose kufiri i fytyrës që kemi si përmendur në një pajdeseve ja, të kalamut, që sipas mendimit më sakt elaj, është edhe ato çime pa gjata që kur zgjatet mikro është obligim që të lahen gjatë abdesit para asaj ja, që ajo është Pjesë me cilën të të thot delë përbalë njërzve ose përbalë është me njëzën me to Pasaj thot, u e lëfëm mu, u e lënfu minhu Dhe goja dhe hunda logaritën prej ftyrës Pra shtyru se jenë brenda ftyrës Pra ndaj, dhe thot përfshihin në definisionin apo kufirin e ftyrës Pra ndaj, si pasaj, shpërlarja e gojës dhe hundës është prej logaritet prej obligime dhe farze të abdesit Mirpoq to nuk janë pra pjesë që janë të veçanta. Sësi që janë pron duart ose këmbët. Po nuk janë të veçanta, mirpoq llogaritën që janë prej fytyrës, pra arsyeja se ato pra i përngjasejnë, i ngjasejnë fytyrës. Edhe e, nga sa janë prej fytyrës, edhe kjo është e ngjashme me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam kur thotë se çkon hadithin që transmetohet do Buhariu o Muslimu umirto En eslu dhe ala seba ati adhum Ala al gjeb heti Mu esharu bjedehi ala enfihi Fërë asom jam ornuar Që të bëjë sejtë në shtat Eshtra Ose në shtat pjesë Gjymtyr të trupit E të parën që e ka përman Ka thonë të bëjë, bëjë sejtë me balin tim Pasa e thotë ka bërë Ka bërë me shajnë edhe ka huna Pra bali dhe huna Përë asom ka thonë bali ka bën shën nga edhe nga huna. Edhe pse do thot këto dy çështje nuk janë të ngjashme në të gjitha aspektet, por e kanë një lloj ngjashmërie, pra përshen kur përfshin hunën të ballit, po ashtu edhe fytyra dhe koja përfshihen të fytyra të fytyra edhe për këtë arsye është obligim që të lahasë gjatë abdestit. Që të lahen pra gjatë abdestit. Pastaj autori po thot mëogas lë një dëni dhe e fazi i dytë apo obligimi i dytë të shtylla 2 të abdisit është ljarja e duarve. Këto autorit si që po e shohim, ljarja e duarve ka përmendur në mënyrë të pa kofizuar. Mirë po është obligim që të kofizohet. Edhe thohet ljarja e duarve dhejni në brylla. Gëse doara, kur përmendit, në tekste, dhe sa raste në Gjohan Arabi, më rad, për qëllim është shuplaka e dorës. Por shumë, Allah s.a. l.a. surin ma i dhe në jetën 38, thot Vësari ku, vësari, katu feka ta'u, e i djehuma Vjedhësit dhe vjedhësit, këpët një një duart Por për qëllim është me këpët shuplakën e dorës, një këtë ok, i dorën këmplet Pashtu, po, Allah s.a. l.a. surin ma i dhe, pra në jetën e gjasht Thot fëmë se hu bi vëgjuhi kum mu e i di kum min Kër fletë për të e mu, me thotë fërkëni Më kujt dhjetë pasor fërkojn fytyrat edhe duart e yjuaja. Jua, juaja. O thot duart e yjuaja kurse për qëllim është shuplakat nga sa pejgamberi sa thamë siç ka në hadithën te Buhariu dhe Muslimi me chat te Muhametit ka fërku fytyrën edhe dy shuplakat e tij. Dhe argument që do të më lë fro duart deri te burrëllot është ajeti që vazhdon Vallë, është, ha, ato, ai etë provoj më lart se lazum në anën e majtë, mua i e uaj ide aku me lërafikë dhe e lani duartë juaja deri në brylë. Po me lërafik është shumë si mirë falk në gjuna robë. O ok, ke është ndobi nga as mbi këto gjua s'orë, prort ai nyja apo ashtë kocka që ndon krahun kët, me para krahun. Edhe gjua, edhe quhet gjuna robën me kët fjalë Po mirë fak, nga se vjenë pri fjalës Irti fak, që është përqallim se Njeri ju më bështetet Në këtë pies Mirë po, dhe thotë se për këtë Bryllave E sakta është që edhe bryllat përshihen Në larin e duarve Po jotën pjesët dëri në bryllat Mirë po dhe bryllat përshihen Ka se se shë ta ma las Se shë pa ma la tha Va i dija kumë i lëmë rafik Dhe lani duar të juaja Derin e bryllat Papajamelën sa som më smirt e ka shpjeguar se çka është për qëllim, ë, do të thotë deri në brylë. Pra ka shpjeguar këto në fund me me veprat, me befrimet e tij. Kur ka marrë abdes, papajamelën sa som kur e ka lau pa dorën so, e djathtë, e ka lau deri sa ka hyrë edhe në pjesë të para kryi për mbi brylë. Po pra, e ka përfshirë edhe brylën në abdes, edhe kur e ka lau dorën e majtë ka vepruar në të njëjtën mënyrë siç tarsmetohet te muslimanët. Pas ajtuari thad mua më mashul rasi edhe fazi 3 shtylla tret e treta e audesit është fërkimi apo fshirja e kokës. Ço çelësh dallimin mes fshirjes dhe larjes. Në kët rast po pra, pse e po çelësh dallimin mes fshirjes apo fërkimit edhe larjes, nga, nga se fshirja apo fërkimi nuk ka nuk kanë nevojë ose nuk kërkojnë që të rrjedh ujë. Po më jafton me fu dore në ujë, edhe me fërku kokën. Dhe Allahus, përket kokës, e ka bërë obligim vetëm fëshirjen, dhe ju jo lorjen, nga se lorja do t'i shkakton të vështërësit në loja një riot. Sidon mos nëse flokët i ka të shumë gjata, po është shpesha, Edhe gjithashtu do të them se është koha e ftohtë gjatë dimrit, pande sa i do ta do të lënd të kokën, flokët, atër uji do të rrjedhte në trupin e tij. Edhe do, thot, do të thot flokët do të mbeteshën të lagur për një kohë të gjatë. Edhe kjo do vështë, shkakton të shkaktonte vështësiti të vogla. Do thot njerëzve, por që dardi Allah subhanahu wa taala dyshonon për, për njerëz më të më të çështë të lehta për lehtësimin. Pandaj kokën se i përket kukës e ka mërë obligimëve të mëshirin e saj. Dhe kufiri kukës është prej, qështë e thama të te, ku fillon më laku pra bali, ta është në anën e kundër, prej lakimit të balit, nderi pra e, ku dalin flokët në bra pa kukës. Kjo së përket pra lartësis, sa po vertikalës. Pra prej, ku ku prej ku ja kohët balli deri ku dalin flokët mbrapa kokës. Derisa, do thënë, në jersey është prej veshit në vesh. Andaj pikësojë kuptohen se kjo bardhësia pra tek ku nuk dalin çimet që janë mës kokës dhe veshëve, edhe, edhe këllaqoritë prej kokës, pra edhe kjo duhet të farkohet dhe fshihet gjatë ambtesit. Në dietar pasaj kanë mos pajtime, nëse njeriu lën kokën e tij dhe nuk e nuk e fshin, pra nuk e vërkon gjatë ambtesit. A i pranohet apo jo? A i pranohet kjo abdes Apo nuk i pranohet Dhe djetarë këto i ka dhun Pra tri mendime Si që lezojnë në libën e linsaf Mendime është, i parë është që abdes i pranohet Edhe kosh përbim pra të abdes Dhe mundu të më falë me të abdes Ga se thotë Allahu subhanetale Qyrsa më lartë pra nuk e ka bër Obligim larjen Pra ka e largu Ose nuk e ka bër obligim e larjen e kokës për shkak që më javëson jashtë. Ja, në kokë pra, siç e dim, ka shumë flokë. Edhe nëse e lani pra aty mbetet uji. Pra e mbajnë ujin flokët, pombësen pa plagura, pastaj fillojnë të rrjedhin, do thotë poshtë të bie mbi rrobat ose mbi pjesën e poshtme të trupit. Dhe nëse njerëzit ngarkohen e detyrohen me larjen e kokës, atëherë kjo do t'ju shkaktonë vështirësi të mëdha, sidomos në gjatë tradimit kur është ftohtë i madh. Mir po do të nasë njëri e anglon kokën e tij atë ajkazriot për veten e tij. Atë që është më vështirë dhe më rënd për të, prandaj e ka bërë me dëshirën e tij dhe kjo jemi do të thotë i pranohet, edhe abdesi është do të thotë në rregull. Mendimi i dytë i dietator është se kjo që des pranohet, mirë po, është jo rëjërtë veprohet kështu. Mir po ka dietator ka thonë Pranohet me një kësht Me kësht që me e kalu dorën e ti Pra me e fërku me dorën e ti për mbi kokë Me e kalu dorën e ti për mbi gjithë kokën Ose dorët e ti Për ndryshë nuk pranohet Dhe kjo është pra mendimi I me dhehebet hambeli Tho nëse nga saj Nëse e kalon I kalon dorët e ti për mbi kokë Pra e fërkan kokën E ja dhe pse e lanën kokën Athanëson duke ka ka e ka vepruar, pra ka zbatuar fërkimin e kokës, pa fshirjen e kokës, po do thotë ka ashtu edhe një gjë më shumë me që është klarja. Dhe mendimi i tretë është që kjo ky kjo, kjo forma e updates-it nuk pranohet, ose ky updates nuk pranohet. Ose më më e laku kokën nuk pranohet, pra sa i përket updates-it, për arsye se abdesit, kjo është kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu dhe i dërguar i tij. Allah së pëhatë alë -ja thotë prona jetin në majde që lezu më lërtë mën pësehru bërë usikum dhe fshini apo fërkoni kokët e juajë ja. dhe përderi së është atër përga mirë në shasëm ka thonë se qëka në hadithin që transpetohet të Bukhari dhe muslimi për e ashës men amel e amel e lejtë a lehi emruna fërë atë kërda që vepron një gjë një pun një adhurim që nuk është e bazuar në fejnë ton ater ajo i refuzohet. Prandaj edhe kjo i thotë ajo refuzon dhe nuk pranon. Po në kod dishim që fërkimi apo fshirja e kokës është më e mirë, më më vlerëshmë se solaria e saj. Gjithashtu më thonë që larja e kokës në mënyrë pa konfuzuar, në mënyrë do të thotë pa konfuzuar larja e kokës mjafton edhe e zën vendin e fërkimit të kokës, edhe kjo është një gjë. Pra Mirë pa diskutoshme. Mirpo nëse i kalon duart e tij nëpër kokë gjatë larjes së kokës, po i kalon duart e tij nëpër kokë, pra e, e fërkon kokën me to, atëherë inshallah kjo është më afër që më u pranuë sunn-i abdest edhe do të thotë më më leju më, më u pranuë abdesi i tij edhe më kon pranë rregull. Dorasa nëse njeriu jo e fërkon edhe fshin vetëm ballukun e tij dhe jo pjesën të të tërët kokës, atërë kjo nuk pranuhat. Kjo abdes nuk është në regullë, se si pas menime asë në djetare, dhe përën këtë që është e pe... kohë më smajtime. Nga se e pomë që Allah s'hajtë ala hodë, më më sahru biru usikum, fërkoni kokët e juaja, dhe nuk tha një pjes të pjesë të kokës, dhe pjesët e bë që ka orë këto biru usikum, në gjuën arabe korë nuk vjen për më tregu pra me vëpru një pjesta aso i gjë. Këte ka përman jetar njohur ibn Burhan e cilë e thotë men zahme en në lbaë të ati fil nungat il arabijet i lit të bëridi fekat e këta. Shëshka përman këta ibn Kodame në, në, pra në mëgni. Këtë kështë dojtë që pretendon se pjese zabë në gjona arabëv janë në, në kuptimin që me të regun një pjesë me pjestume, me të regun një pjesë atër ka gabuar ndonë. Po pra nuk vjen kënjë në Junoromën, gase se çica din pra është mendimi i, i disa dietarëve që thonë këto pjesa sa B tregon pjesëtim. Pra mjafton i pjesë tokës me forkull, thonë mjafton me forkull ballukun apo pjesën e sipër me tokës. Mir po vërtet është se pjesa e zë B në Junoromën, çu është po thotë ky dietor nuk e tregon kur këtë kuptim, por se pjesa sa B që ka ardhur në këtë aja tosh për çellim ulasa ka pra që e më forkonë të gjithë kokën. Po pra, kjo kështu kuptohet, po ulasa ka është ngjitet në, në të gjithë kokën. Kjo çështim. Pra përshin të gjithë kokën. Ndërsa sa i përket hadithit me cilën kanë argumentuar pjesa teatrale dihetore që e lejon këtë gjë, pra më forkohet të mballukën apo një pjesë të kokës. Po pra, hadisi i Mughira bin Shu'ba radiallahu anhu i cili transmito të muslimi dhe sot anën nëbija sallallahu aleyhi wa sallam e mesha binasijatihi muale l'imamati muale a khuffeji i gamirin së nësëm i ka fërkuar balukën e ti dhe qalman e ti dhe i ka fërkuar apo vshir mestet e ti bazimi ose argumentimi me këtë hadith që liod me fërku vetëm eh pra ballukën ose në një pjesë të kokës nuk është i thartë. Para suaj se këto pejgamëres janë ose janë zboshkur me ballukën e kafërkuar dhe çallmën. Ço tregon se ai ka kafërkuar gjithë kokën. Mirpo do thotë çallma nuk e ka larguar dhe ai ka llogaritur sikurse mestet, do të thonë se ka kafërkuar mbi të, kurse ato pjesë të flakëve që kanë qenë të zbuluara pejgamës i ka kafërkuar, po ashi ka qenë kët rast pjese për, e me flokë, pjese balukës andë kjo të këa ditë nuk të rëgënd që është të liuar me fërkua po me shri vetëm balukën fa sa e otori thotu më minhull u dhunen dhe pri kokës logaritën edhe dy veshët fa dy veshët logaritën pri kokës edhe argument për këtër se pe jamerit së nësëm në vëshdimësi sarë që e ka fërkuar kokën i ka fërkuar edhe, edhe veshët sarë që ka kokën, pra e ka fëshirë kokën për gjatë abdesit e i ka fshirë edhe veshët. Për argument që e, që është për dhe tautori që pikokës janë edhe dy veshët, argument për këtër se pejga meri sallallahu al. sallam ka qenë i regullt. Edhe në vazhdimësi isarë që e ka fërkuar kokën ose e ka fshirë kokën gjatë abdesit, atoja ka bashkan gjitur edhe fshirën e veshbë. Dërsa se për këtë hadithet, ku pejami së më thotë, e udhuna një mirar rast, Dy veshat janë prej kokës, ata shumë prej dietarë këtë hadith e llogaritën si të dobtë. Siç është mendimin me salahat, Allah më shëroft, edhe të tjerëve. Edhe ka von ky adi transmetohet prej shumë rrugëve dobtë. Në përshkak se ë do hanëto rrugën, pra kanë dobsi të mëdha, atëherë nuk mundet që ky hadith mungrit në shkollën e hadithet hasan. Dhe s'do të sundë dietarë të tjerë. Haditha në logarithën si të saktë Kër se të disa tjera logarithën si hasën Kërës ibn ihaqirë, Allah më shroftë I këndër bëgjire të këto thëtë O i dha nadara lë mosannifu ilha mëgmuë Hadhi të tërok Alima anë lëll hadithë asëllën Nësë autorë Shë kësh Shë studiuë dhe shqyrtuë dhe I kësh iku të gjitha Këto rrës të këti hadithë do të rrëndë të në përfëndimë dhe të dëdhëndë të që vërtet kë hadith ka bazë, va enna hu lejse mi ma ju të rrëhë, va dhe nuk është në hadith që hu dhe tutje, va që nuk pranohet, va kadë hasënëu e haditha këthirëtën, bi, bi të bari të rukin leha duna hadihi, sa të dhe në nënën tjetër, këta djetarës e dhe të këtë haditha kanë logaritë doptë, i kanë vlerësu si haditha hasënët, të mira haditha t duke i morëm konsiderat e, pra transmitimet e shumë të të pse të hadithë edhe përse të të ato jënë se i përket dopsis pra jënë mët më dopta se sa kë hadithë pra dojë po pra së ti hadithë e ka më smajtime zjetare por si do qoftë, a që është tha më lartë vazhdimësia për i gamere së nësëm në fshirin e veshë e zbashku më të kopën të rëgonë se e, kjo ësht, pra, është pra ashtë argumente dhe të rëgonë që dhe kanë verset logaritën prej kokës edhe do të fshihen ose forkohen së bashku me me kokën edhe do të thonë ka kur fare problem rreth sajna. Dhe mirëpo këtu kemi ne çështën se të themi që hadithi është i sakt. Atëherë sa i përket ruajtjes së flokëve. O pra, kur i ruajnë flokut haxhit apo umrexhit ata që shkojnë numrat a hynë të rrurja flokve edhe rrujtja t'yreqime që dalin e veshë. Por të gjithë sa veshët janë pri kokës ishka ornë këtë hadisë. Përgjithja ndërë i kësa e është se ata cilët e saksojnë hadisin, pra vlerësojnë hadisin se autentikë si të saktë, do thotë ata dë të rohen me pranu edhe me thonë këtë gjëmë. Po që do të rohen zbashku me kokën edhe qimë me që dalin e veshë. Mirë po a i cilin dalet edhe V ve vepra përse pegam me sot unë korrekar roa eto flokët e ti gjatë së Rumanisë rritave të haxhit apo tumrës ndoha nuk mundet më ardh këtë përfundim nuk mundet prama me, me pas këtë mendim që do të ruhan edhe këtu çimenta që ndalin mbi vesh apo do të thot më ard pra, më nduaj më sjell opinionin për përfundimin që njerëzit janë të, të detyruar po të ngarkuar që miru edhe doktor chimë nëse ruajn kokën apo mi shportu chimë nëse i shportojnë chimët e kokës. Darsa ata që si lasën çadith është në dom, atë nuk kanë kurrë problem rasti kësaj çështje. Pasoj autor i thotë të mos rrisin rregjënin dhe forzi katërt përforza e tom dhe sot është larja e këmbëve. Edhe këtu siç po e shon autori, nglam sherrft po e sjell larjen e këmbëve në mënyrë të pa konfuzuar. Mirpo patjetër do të thuat larja e këmbëve deri në nyje. Se si çka kufizuar, Allahu subhanahu wa taala në surën Maida, ma pa nenën e 6, që lexuam më lart, që flet rreth Audese, thotë: "Ma arxu julakum ila al-ka'bi il il il indalani shbuta atë këmbëve apo këmbët e juaja deri në nyje." Gjasë këmba në gjuhën arabe kur përdor kur përdorret kështu ose thuhet për këmbën, kur përmendet këmbë kër, për këmba, si fjalë, ë dohet të falet në mënyrë pa kufizuar, aty nuk përshihet thambro. Nuk përshihet thambro dhe djeton këto e kam përmend, pra se si argument për këto e thonjë që ata cilët janë bandit, pra që i pleqkesin njerëz gjatë rrugës, pra ja u presin njerëz me rrugën dhe i pleqkesin e kështu më radhë, dhe ose i vrasin, e kështu më radhë, pra prej metodave që i ka përmend, Allah në kuran që ata do të dëshkon është që ju pritë në këmbët, edhe duar të rëthora zi. Dhe këta djeton të thonjë që aty njës ose është në të koskës e cilë është mes themrës edhe mes e, këmbës, mes shputës e këmbës edhe mbetit pra themra jashtë, pa u prerë pra mbetit pa u shkurtuar dhe Allah së përhatë e le ka thonë me oprej këmbët pra nda kjo të regonë se do të gjithë shysh pra kjo fjale autorit të kofizohet si pas asaj që është kofizohet pra mila këmbët deri në një ose shputët të këmbët deri në një Dhe Allah, subhanë, dhe lëbëhët u arruqëllën kumil elka abegjnë. Nëse përkëthejmë fjallë për fjallë, këtë, aje, pjesta e dhe thotë dhe lani, këmbët e ju e deri të dy njëjët. Dy njëjët, këto përshëllëm janë, pra, ato dy koskat që dalin dokshëm, pra, që janë ngritura, në fund të kërësit të këmbës, pa, në dy anët e, këmbës, në, në fund të këmbës, kurse të këmbës pron në dy anët e këmbës. Dhe kjo është e vërteta, do pra, të thotë se këllëspon ko anonimitet e losonete. Mirpo Rafaela çfar thon? Rafaela thon se me me Kaabej çu përmban këtë hadith për qëllim poshtë pra, ajo kocka e cila është e ngritur. Ngase ka në zonën e robë po vjen për shprehës ta ka abe për një gjë që është e ngritur, larosur. Do thon këto për qëllim për an koksat që janë të ngritura në shpinën që janë shpine, në shpinën pjesën e sepërme të shputës e këmbës thët, ka se Allah përthet il el kaab e nderi të dy njët ose dy kaab që u përmangë këtu nuk përthet il el kaab sh në shumës kurse jo si ehlusune pro kështot thujnë ata përthoni janë vetëm dy njët po dy njët cilat janë më të shuara më të daluara në dy anët të këmbëve vonë po fonte kërsit, kurse njeriu realisht i ka katër këllojë nyje, prandaj secën e kom kong, i kanë nga dy. Dalloha po thet vetëm lani këmbët të dy nyje, të dy si ka. Po sheh bien se janë dy jo katër. Ës nuk është për qëllim prandaj që janë këto nyjet në, në fonte të kërsit këmbës, po për qëllim prandaj është ë kjo kaabi, kjo pjesa e ngritur, kosa e ngritur që është në shputën pjesën e si për me të shpotës e këmbës nga se thonë, gjitha këmbë ka vetëm një, një kësi kockë, prandaj Allah përmenë për në dysi, prandaj koptohet që do të lahat vetëm kjo pjesë dhe jo do thotë të lahen pra këmbët dhe rritë të njët mirë pa alësonit i është për këndur përgjirë atyre më sonetën e pejga merit sa lalasa pa pejga mesom gjithmon kër i ka lahat shpotët e këmbës, i ka lahat qi janë pronë në fund të kërcesit. Allahu subhanahu pejgamberi për, sa më dënmëmir se e ka ditur pa mëmir se çfarë ka pasur për çellim Allahu subhanahu teala me këtë jetë. Prandaj me praktikën e tij na ka tregu. Gjithashtu këtata sahabe selet e kanë përshkrua ambdesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë pasur në këtë gjallë dhe kanë treguar që do të llohen këmbë deri në dy nyje. Pastaj kanë ora hadithe të tjera që pejgamberi ka thonë mirë për sambrat prizjarët e xhehenamit që tregojnë se ato sambrat duhet përfshihen pranë në habdes. Vazhdoi për kat larjes së këmbëve, këmbëve. ë rafillat e kundëstojnë rafi të, kund të vërtetën në këtë çështje për larjen këmbëve nga tri aspekte. Aspekti i parë është që ata nuk i lojnë fare këmbët, vetëm i forkojnë, vetëm i fshijnë. E dyta është se qysh thamë ata, do thot, i fshijnë apo i forkojnë vetëm deri të që ashtë ose koska e ngritur që është në pjesën e sipërme apo në shpinën e shqopes së këmbës. Vërtet është që ata nuk i fërkojnë dhe nuk i fshijnë nuk i fërkojnë pomestët. Edhe vonë që ky është haram, nuk lejohet. Edhe pse ata e dinë shumë mirë që prej sahabëve të cilët e kanë përsëllën dhe transmetuar për pejgamberin sahasun për fshirjen e fërkimin e mesës orvet alih radhiyallahu anhu. Pra siç e dimë aliu tetas imam i imamëve të tjerë Përsa e aktorë e thotë më të tërtibu dhe farzë e poshtylla 5 të abdesit të është rënditja, rënditja. Por që gjitha këtu pjesë të abdesit, gjymëtyr të abdesit që përmenu ma lartë, pa dhe që jam përmenu në jetë, do të lahën se cilin venin e tja, shtu si që përmenu në jetë, pa me radhëm edhe me rënditja dhe me rënditja. Pa Allah, s'mhat ala, thotë, Nun aieten na e 6 suret se më ideja e helledin anu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wammasahuu bi, wuj... bi ruusikum wa arjulakum ila al-ka'bin basuar... Kur dëshironi të fali namazin lani fytyrat e juaja dhe duart e juaja deri në pryl lani fytyrat e juaja dhe duart deri në pryl O mmasahuu bi ruusikum dhe forkani kokën e juaja fshini kokën e juaja e juaja wa arjulakum ila al-ka'bin dhe lani pastaj Këmbët e juja dhe rinë një Njëra se sërku me tohën Me këta jetë është se si Shënë që e pomë në këta jetë Po pjesa cila fërkohet kokës është futur në mes të pjeseve cila të lahën Po në mes tyre Dhe këtu do të këtë një dobi Pse do thotë është përmandur e, Fërkimi kokës në mes të këtyre pjeseve të abdese që latë Kjo dobi Podjetor thonë nuk dimë çka kanë do një dobi tjetër veç se Allah ka dhoshur na tregues se do të më promojë kësaj renditje apo kësaj radhiti. Përndryshe, sipare i zgjodh të përmenden pjesët që lahen, pa në një radhë apo në një radhiti e pastaj tërmendet fërkimi i fytyrës, nëse fërkimi i kokës, nëse ëh do thotë radhite nuk do të shtoj obligative. Argument përkontrse, kjo fjali, por kjo jet ka ardh si përgjigje e kushtit. Pra Allah, sëmën ja, të lepë thotë, ja jo helle dhine e menu, i dha kumë të mila së sala. Ajo që kini besuar, kër ngritën i për të falë në mas, kër dëshërën i më falë në mas, kjo është kushti. Pasaj për po, thotë fëngë si lugu gjuhë, e kumë edhe lani fëtyrët jo, e juhe, e kësë mëra dhe rinë fund. Edha ajo që vjenë, e kushtuar, ose si përgjigje e kushtit, dhe proat e radhitur e renditur ashtu si që ka arë në, në këtë përgjigjë ose në këtë pjesën e kushzuar që ka arë pra se rezultati kushtit dhe po vetë fakti që Allah së më antëlej ka përmanu të radhitura është argument tjetër nga se pigamirën sa son ka thonë në hadithin që transmitohet të muslimi ebda ubi mabda, Allah ubi unë e filloj ma që ka filluar Allah Allah ka... I ka të të, filla, e ka përmëntë tradhitura dhe edhe u filloi ashtu siç ka filluar Allah. Është argument peisunedit tash se të gjitha ato acilet e kanë përshkruar abdesten e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e kanë përmendur ndryshe veç se do thonë në, në, në këtë tradhiti, në këtë renditje, ashtu siç e ka përmendur Allahu në ajet. Kto kemi në çështje ajo që ajo është se abi radhitya, pra, po nuk merr a, a merret para syesh radhitya ë nëse njëri jo do të het haron ose nuk ka një hori nuk ka diet që radhitya dhe rendita është obligative. Po të ata dietor që kanë vendimin që është fars, kuptohet që është vendimi më e habet ambeli dhe çështam inshallah është vendimi më i sakt. Disa dietor kanë thënë që kjo radhitje nuk merret para syjsh, por bie për shkak të si pasoje ignorancës apo si pasoje harrësës nga se ignorancës e mozdija pra dhe harrësa janë rësivetime që mërën parasysh fa janë një sëfikime që mërën parasysh në islam dhe thonë për drejsa so, rëdhejtja mes namazëve cilat të kanë ike dhe kojë falë bie fa, nuk mërët parasysh për shkakt harrësës atër edhe të abdesi mund të themit një të njëngjë mirë, nëpërmjetë atëri dietarë ka thënë që ëh do të thotë tradita në abdest nuk bie. franoq bie për shkak të harresës ose sipas vojë harresës. Qase kjo është farz shtylla abdestit. Dhe farzi pro abdes, e, nuk për shtyllën abdestit adhurimet nuk bie për shkak të harresës. Dhe sa analogjia që kanë bërë ata me namazet që i bën kazan njeriu. Kjo është një çështje diskutabile, pro është një qështje e diskutushme, për ashtu e se namazet se cili namaz është atërrim në veti është atërrim në veti, dhe është i veçant kërse abdesi është atërrimi vetëm, komplet po në gjaishëm e këta është po me po se në gjaishëm e këtë mos pajtim rrëtë rrallitjes e abdesit është edhe Mos pajtimi që kam pasë rëth Ose më mirë me thonë Do thonë në gjeshëmë këto Do thotë mos Bajtja e radhitis Se Ljarës e pjezve të abdesit është edhe Mos bajtja e radhitis Se i përket Do thotë veprimit e rukusë dhe sejtës Po a merët parasysh Në këtë rrasin e dytë Harrejsa dhe mos dhija Po jo qsomëmos në një yol besë dhe para rokus prej harresës. 86 nuk prano, nuk është saktë. Asa ka ndodhur pa se më or koa vendi. Po njëjë e njëjta, po ngjashëm thotë edhe sa i përket ë çështjes së abdesit. Për këtë arsye, ju thonë që i thojmë ne ata që si le të thonë se radhitya bie për shkak të harresës, kjo të thotë, në vetën ti me thotë, e kam një, nuk mund të pranaj ashtë letë. Po, smoj, të thotë, kam dishka në zemrë dhe, edhe në shpirë që smoj me pranu si cakt. Thotë, është të vërtet që nëse, mund të asopozojmë që një njëri ka qeni pa dishum, edhe ka jetu bëshamun ljarë këdijës, o, dikun venet të shkreta, edhe prej që është rritë, pra, prej, vëgj, prej që u rritë, O sepërinisht tash më do të kem kë ka filluam me fal namaz prej që do të është rrit është bë pra me ditë e ka fal namazin mirpo sa që ka marrë abdes nuk e ka pun për mbajt traditës për shembull nganjëherë ka lënë fyrin pastaj duart pastaj këmbët pastaj ka dhënë me kokën atar kutumun thot më më thonë që këni re arseto do se justifikohet për shkak të injerancës su mos dijes së ti siç e ka nisur shikuar arsejuar pejgamberes asom shumë njerëz për shkak të ignorancës së tyre në çështjet e tjera që ngjashme me këtu. Pastaj autorin thotë el mualatu dhe farzi ose shtylla gjashta e abdesit është mos shkëputja e el mualet. El mualet është për çalim, çu rhamësh miku vallatori më poshtë që ë desa çëngërat veprojnë njëra pas tjetrës. Pa u shkëputur. Pa pa i vënë uor do të veprojnë rapasetër spajmë nur. Edhe do të thon këtë rast larja e qemtyrë e pjesëve të abdesit duhet bëhet këtë mënyrë. Po të lani rapasetër spaish, pa, ish -pa shkëpuar larën e tyre, pa e vonuar larjen e këtyre ose në disa pikturë pjesëve. Dhe argumentimi për këtë stil ose farsë të abdesit është në vetë fjalët e Allahut që lexuam ulart. Do thon në jetën e gjallë surën Maide kur Allah subhane dhe tala përflet po flet për e, para mendesën, edhe po na urdhon me marrë mendes. Mënyra se si argumentohet me këtë ato erse, çështa më lart, kjo ahet ka ardh si fjali kushtore. Pa kemi kushtin edhe të kurzuarën. Edhe kur e kemi kushtin, atëherë e kurzuara që që arabeshi votë se si përgjigja e kushtit, ë, tregon se ose no, kuptohet se do të veprohet në të mirë çështja e ardh në atë përgjigje në kusht, çështja e ardhur e kurzuara. Pa po njëra pas tjeter spa i vonuar. Por arsyesa e kurzuara gjithmonë pason kushtin. Edhe do të jetë natforë, po njëra pas tjetrës do thot pa i shtyr ose pa e vënur. Ka këse argumente për solet të dorse, edhe pejgamberes, ofsom gjithmonë. Po i kalojmë hyr të abdesit këtë fund, po njëra pas tjetrës pa i shkëputur dhe pa e vënur larjen lë, e disa prej këtyre pjesëve. Po aparentsom nuk ka bon danyë me shtyrë. Madje njëra pas pejgamberes ofsom kërca par një niri një që ka marrë abdese dhe e kalon një pjesë të këmbësët i pala, sa so, pjesë e thonit, soit, atër për jasëm e ka urnuar që të ta uh, marrë abdesin formën më të mire, të shkara të muslimi, pa të muslimi, të sajim muslimi, për hadithit e umerit a nëllë, thot, irë një fe ahsin vëndu, ka thonë për jasëm këthëhu, edhe për misaj abdesin ton, ose marrë abdesin ton formën e duhur, qërë të vetë? Formën e mëtë, formën e mirë Kësë të të musnijtjima Mahmetit, thot Që në në bie Saladha samra e araj ulen ju saldi O fi dhahri kademihi kademi Lum atun kadrat dirhem i lëm Josim hama Pega merës asan, thot e panje njeri duke u falur Dhe në, në shp, shp, shp, shp, Shpinen e këmbës e ti Po shputës e ti Ishte një piesë sa dirhemi Cile nuk e kështë e prekur uje Pra e kalon palo gjithë të abdesit. Fë e marahun nëbiju salasom e një i dhe lë vëdua vë salatër, thotë këto përgjithëm e koronuar që të përseris abdesin e dhe namazin. Dalimi mës të të rë dy fjallive ose këtë rë dy hadithëve nëse nuk mund të interpretojmë ose të shpjegojmë këto hadithë e njëri me tjetën ërse të, të hadithit të muslimi përgjithëm përgjithëm përgjithëm me bon ehsan pra me me kryi updesin formën më mirë formën e plot. Po qëllimi është me plotsua çka ka mangsu. Po atë pjesë që ka qenë sa hapësira ose sa sa so thoj. Kurse në nuk më sipas që soi, ne nuk sipas që i hadithë orse me la vetëm atë pjesë që kam bitë pa la jo me ju këthi dhe me la pjesët tjera prej fjellime së do qovë do më thonë munëm që transmitimit që ka orët të muslimi me interpretun bës të transmitimit që ka orët të imamahmede kërse të imamahmede e pomë që përja mësëm pa për të hadithi që ka orët të imamahmede e pomë që përja mësëm e ka urdhunu që me përserit të abdesin edhe transmitimit që ka orët të imamahmede ësht Si që ka thonë veti, Mahamedi, kërsi i bënë këthira, Allah më shofë, thë që hadithë është sahih, fa thët, isna dhe u hëgjej i dun ka u i në sahih, zinjiri ti është i mirë, i fortë, dhe i saktë autentikë. Nga ona tjetër, ose argument logik, më në më përmenë që abdesë është ne adhorim, pa ne adhorim e vetëm. Përndaj nëse njeri ju jo ishkëput pjesët e abdesit, pa ilonë Ndoshta në kohë ndryshme, ndonëse i luan njëra pas tjetrës, atre jo nuk llogaritet si si autorim i vetëm. Vande sa dia të ta ka, kan vendime që që elmualla të vetëm sunet. Rrobat të mia preferuara, dhe nuk është kost. Qase thon Allahu subhanahu wa taala, na ka urdhëruar të mi lodh këto pjesë. Ela, do thotë, që ordeni Allahu subhanahu wa taala mund të zbatohet pavarësisht sa i lojm këto pjesë njëra pas tjetrës, po pa shkëputur apo në formë do thotë të, thot, të ndahen njëra pjetë, për po, pjesë për tjetrën. Po krijohen është milok këto pjesë. Hir po kuptohet më parsorë dhe më afër po më parsorë është thuhet që kjo është kost apo më mirë më thonë është farsë, për farsën e Abdesit. Ka sigurisht ama Abdesi është një admirim, edhe nuk mundet të, të të shkputet ose të ndahet në pjesë të ndryshme. Pastaj autori do thotë e definon edhe për kufizon Se qka është e l-mualat kjo, kjo mos shkëputja, pa definisioni sajë thot, vahia en laju e khira ghasle rudhuin, hëtta jenë shefe el-ledhi kablëhu. Po mualat është, ose mos shkëputja l-aritët, sa të therë kër njeriu nuk e vënon l-arjen e gjymtyrës, ose pjesës të abdesit, deri sa të thahat gjymtyra ose pjesës që ka qenë parasojë. Po kështu autorit alam shumë të shpjegon se që që është më alëtjë Po e silë të kriterinë e sajë Mirë po, do të djetarë të kanë shpjegu që kjo Që të thonë autorit është me kështë që e, Me ndodhë Ose kjo abdes më më mërë dhe një kohë kër është me, Kohë me, mesatare Po moti, kohë me qinë Moti me qinë mesatare As mos me qinë shumë të zetë i madhë, as shumë të zetë i fëtë të edhe shtu mos me pas pra erar atë forta që e thajnë shumë shpejt pra gjymëtyrën cilë në kelloa, kështë më ratë. Autore, po hashtu shumë preces dhe i qarë, pa thët e ledhi ka për lehun. Pra me avonu lari në gjymëtyrës dheri sa thëtë aje që është para ti. Pra para asoj gjymëtyrës cilën jetë duke e la. Në një herë para asoj. Gjitë për nësë në supozohet, për shamëllë që një riu e ka av pra fërkimin e kokës, ose fëshirën e kokës, edhe e ka fërshia, e ka fërshia po fërku e... po, para se mu tha duart, pra e ka fërshia, ka fërku kokën, para se mu tha duart. Mirë, po, fëtyrën e tjë realisht është tha. Ahtëherë në amazë, vërtet abdesër është në regull, është i sakti, i pranushën. Ka se aktore, po, thëtë, e ledi ka blehundë. Dëmë hëndetëm, ajo që këshë zohët, ose që merët si kurs sekretaros, themos mos u tha gjumtura që është para asaj, gjumtura që i dukelo. Kjo llogaritet pra ë mos shkëputje. Jo të gjitha gjumturat moherrat mos mu tha, vetëm ajo që është para asaj gjumturë që i leni dukelo. Dhe kur autorët e kur zonë vërtet kur diëtarët e kur zonë edhe huaj që më çën këto në kohë ose më mesatar, këtë pra për kësaj që është sa më lart prioriteti ato kohën kohën ose mëto nuk është pranë kë, në këtë zonë nuk ka mesatar çështam kur është ftohtë ndëmirit për shembull ose kur ka lagështi edhe çovonohet pra tharja e gjymtyrëve po nganjëherë kur është lagështis gjymtyrët nuk vën gjymtyrët nuk thohen vënoh tharja e tyre mirë po ti prab nuk nuk do të me me shkputë edhe me ila Me me vonon larjen e tyre për shkangsen e gjymtyrës nuk është torr nga se ko është e tirr, por ka lënë gjit të mëdha nuk thohahet shpej gjymtyra, po do të më marr gjithmonë sekretar kohën ose motin kur është ai mes mesatar. Në anën tjetër kur ko është ose moti është i nxehtë ose ka era të forta, atëherë këto bojnë që do thotë autorja e gjymtyrës të jetë më shpejt. Disa dia torr Eh, kjo është edhe një trasmetim Ose mëndim që është për cjellë për ima Mahmedet Thojnë që a e që mërët në konsideran këtë rast është tradita zakoni i banorët vendit Jo tharja gjymëtyrve Që është për madhë në insaf, në jibrin insaf Pa tradita zakoni një rëzë mërët Parasysh Ose në konsiderat se E ke vonuar te o po e ke zgjatur Dë thot ljarjen Në dëndarjen me zë gjymëtyrve të abdesit Apo ju Po patë derdohet që do të thotë larë gjymtyrë atë se bëhet afër njëra tjetrës, po pas këputje, njëra pas tjetrës. Vënë se njerëz thonë që ky njerëz nuk e ka nuk e ka nda, do të thotë pjesët e abdesit gjatë larjes së tyre mirë, po i kalon njëra pas tjetrës atë abdesi ti llogaritë të tillë. Që në, është i, i pandar ose është i ngjitur e ja, logaritët pa që e, i ka përmbajt të t'i kushti, ose vërtek t'i farzi, shtyllët e abdesit, el muallat, pa mësë shkeputin. Mirë, pa në sendezë e thonë jo, Allah hëtë i ka vënu edhe i ka nda, pra pjesët e abdesit i ka, i ka lartë të ndara, pa të shkeputër atër, e logaritët që nuk ka përmbushkë këtë farzët e abdesit, dhe abdesit nuk është i saktë. Djetartët, në shumicën e çështjeve të fesë e kanë marrë për bazë ose parashysh orfen pra zakonet na adatën e njerëzve. Mirpo problemi është që nganjëherë orfja është e vështirë të përcaktohet, ose po të dihet, vështirë të dihet se çka është zakon, çka është adat. Prandaj në këtë rast, kemi të duhet të folmë për abdesën me kurzuh pra kët dispozit apo kët kusht kët vërtet kët farsë e abdesës të kthyrta abdesën me tharjen e gjumtyrva është më afër më afër do thotë saktë se është më afër që me me ditë pra me me ditë se cila është ai kriteri i saktë apo cila është ai kushti i saktë. Pastaj të mua të kjo mosqputje mua alati që u përman këtu përjashtohet në rastin kur njeriu pronuqi për botë që soi çështje Përshka këtë një gjë që ndërlidhët me vetë abdesin Përshambull Nëse në njërën prej gjumëtyrët e ti Ka penges Që e pengon pra ujen E a rritë dherit e Një kura Përshambull ka boj, ka një gjyrë Edha e të është dhe të angazhot Ose preokupohet me ljargimin e kësojnë gjyrë Kjo nuk e dëmton edhe nëse Thohet gjumëtyra para prake kasa kjo është një çështje që ndërlidhet për, për vetë me vetë updesën, por është në interes të updeset. Po ashtu nëse njëri i harxhon atë ujë, edhe shkon për shembull me nxirr ujë për çu ska çen për para do këtu në herë me nxirr ujë uj prej bunarit, prej pusit. Po i harxhojui prapë, sado do të tash për shembull më shkoj edhe me nxirr ujë prej pusit. A dhe në katë rasë edhe pse vono deri sa i thahet Gjimtyra para prake nuk kjo nuk e dëmton Kofare do thonë abdesin Pra arsy se do thot është duke o angazhuare Me një gjë, një qështë e qështë ndërlidhër Me vetë abdesin Apo për shambull dhe se një e, Kalon prej një qeshme Do thonë të qeshme e tjetër Edhe në këtë rast Thohën gjimtyret para rënse prape Dhe kjo Pra nuk e dëmton Për shambull dhe se një qeshme Ndallit u i do të me shkude një qeshme tjetër Megjithëse mualati nuk nuk i përbohet pra kësaj çështje mos pra mos skriputis, se ti forza po shtyllën të abdesit me një gjë ose për një çështje që nuk ndërlidhet me abdesën, po nuk është e lidhur me abdesën, atëherë do thonë këtu mualati hum. Edhe ku forza apo shtyllën e abdesit nuk klasohet te abdesi, po nuk është i sakt. E ka përgjegjësim të përsëritë abdesën për, për, për shembull nëse njëri jo e, po asheqë në, në robën e ti ka gjak edhe fillon me pastru edhe kjo pasaj si pasoj ose se si vëllat vjen që e, dhe thonë mi o tha gjymtyra para prake atër këtë nësë abdesi ju ka prish këse kjo qështë nuk ndërlidhët fare me abdesin pasaj autori thotë më njët o shart edhe njët i është kusht pa para abdesin edhe qështë këna me marë po është kështë për pastri, pastrimen ose largimin e të gjithë atyre papastetive pa kuptimore që janë, si që është pra, kënjeri nuk ka abdes, apo kënjeri është në gjënob e kështu më radhë, e për këto a i qalë dhe qështje që ndërlidhen me njetin, që janë qështje që shumë të nësishme, do të flasëm ndërës e nashëm, Allahu a'lem, Allahu mësallim, mësallim, mëllani e bina Muhammed, mëllani e hi,